У лікарнях прийшла здалеку мати і знаходяться на хиткій грані між життям і смертю. Ближче то до першого. Жити, жити, жити, то до другої. А вона зраділа. Є інваліди, що він там бачив. Та іншим персонажам дістається страждань повінця. Діда Юхима, аби не заважав красиво жити синовій невісті в добротній новій оселі, в хоромах завжди тісно. Спихнули до будинку престарілих. Його повезли в синій сині волзі. І він ковтає терпкий біль незаслуженої образи. Школярочку Олю з бідної сім'ї мама хотіла набрати їй на нове платтячко. Це лише 70 копійок за метр. Навіть у тьоті Каті забургувати хотіла. Але перед получкою і в тьоті Каті грошей немає. Гірко ображають і багатії однокласник Юрко та його батьки, і вчителька Марія Петрівна, яка неспроможно побачити в скромному оленому букетику з кульбабок більше краси і поваги, ніж в оранжерейному розкішному букеті Юрка. І навіть знесили на мати за в щоденнику квіти. Невипадково з особливою симпатією, Автор вже виписує найбільш уразливих у суспільстві дітлахів. Дві криниці, квіти, чому вона мовчить, а вона зраділа. І старих химерний обеліск його повезли. Молодий автор побачив у тодішньому суспільстві і те, що додавало сумної характеристики цьому суспільству дефіцитів. Бацилу бездуховності. Заземленості, у культ речей, убогості та стихію черг. Біля овочевої крамниці зібралась чимала черга. Яка жінка в строкатій блузці хотіла, очевидно, пролізти поза чергою. Збурилася вся черга. Кришталевий вечір. Люди звикли за все платити і не вірять, якщо хтось щось віддає за так. Хімерний обеліск. І автор, якого ми знаємо з перших кроків літературної творчості, штовхали на оригінальну стезю корчагінця гумориста І він мав до цього хист. У двох криницях не дав нам жодного приводу посміхнутися, хіба що як виняток. Оце пухнастий кіт біг за нею повагом, оптимістично тримаючи. Хвіст. Кришталевий вечір. Інша справа, що і в умовах далеко не світлого існування Концевич, раз уже ним обрано вектор «жити, жити, жити», намагається і вміє знаходити в житті шпаринки світла. Хоча б пейзажного. Там на електричному дроті знову Заливалась веселим щебетом дзвінка грудочка, а вище неї було, як і вчора, багато ясної блакиті, променів сліпучого сонця, квіти, По стовбуру стрибали діти, щасливі й рухливі, як промінці, химерний Обеліск. Серед героїв, а всі вони до одного Українці. Є, на щастя, ті, які зберегли найкращі риси Національного генофонду. Це, наприклад, добрий, справедливий дядько Кесар, дві криниці, що захищає малого Льоньку від краюди. Він заспокійливо проводить по Льоніні голові великою, затишною, як тюбетейка, долонею. Це колектив лікарні, прийшла здалеку мати в якій здавалося, що в коридорі хтось велетенські стримано дише, боячись дихнути на повні груди, аби не завдавати болю хворим. Великою людяністю, вродженою шляхетністю, вія від дій і слів шкільної технічки тьоті Гані, яка зуміла побачити красу і в простих кульбабах, і в душевному пориві Олі. Квіти від життєвої позиції діда Юхима, якому приємно було, що люди зі всього кутка щоднини приходили до нього на подвір'я. Аби сказати «Доброго здоров'я діду Юхиме!» Його повезли. У таких людей ніколи не вичерпується запас ніжності. Бабі Хотині хочеться залишити плиту і підбігши до колиски нахилитися над розчервонілим Зосну онуку. Припасти до нього тепленького, вдихнути вічний запах сонної дитини. Просіль, як не витравляла система з душ людських витоки доброти, християнство, але спогади про ці витоки ще збереглися в тієї ж хотини Марківни, давно вона вже не молилась, дуже давно. Колись знала багато молитов. Касета третя, доріжка друга. Молитов на будь-який випадок життя. Тож оптимізм, притаманний цій новелістичній збірці, це не казенне бодрячество за принципом. Ех, хорошо в страні советських жить.